Zofini ljubimci. V krajšem poletnem premoru ponovno lepo pozdravljeni vodaje Zofijenih ljubimcev. V današnji oddaj bomo zdaj že po ustaljenem urniku najprej prisluhnili prispelku Borisa Vezgaka, ki tokrat nosi naslov ministrova Snegulčica in dva milijona polčkov. V oddaje se bomo posvetili angleškemu režiserju in medijskemu aktivistu Petru Watkinsu. To bo na nek način že napoved našega esenskega medijskega eksperimenta, v katerem vam bomo lahko več povedali o prihodnih oddajah. Želimo vam prijetno poslušanje. Then came the woodman with his eyes, cut the trees down to the grass. No more green wood, no more lies. She broke my heart and V tem conservative times je still še vedno o seksu. In always bo. be. z naslovom ministrova in 2 milijona palčkov. Sebor izvezja, ko ukvarja s problematično argumentacijo superministra dr. Žige Turka, s katero nam ta poskuša pojasniti, zakaj bi morali v slovensko himno dodati umembo Boga. Prispevek je bil izvirno objavljen 1. septembra na blogu in Inmediares. Ko pogledam argumente ministra Žige Turka, se mi velikokrat zdijo nesprejemljivo cinični, napačni, zmotni celo za kakšno stopnjo bolj, kot v povprečju za politike njegove stranke. No, to pot ni bilo nič drugače. V dnevnikovem intervjuju nam streže nič manj kot spojasnili, zakaj bi morali v himno dodati omembo Boga. Razumem, vodi najbolj ideološkega izmed vseh resorjev, oziroma, ker je superminister, velja povedano celo v množini, kar obvladuje več ideoloških resorjev. No pa si poglejmo njegovci Tober tega, kar je povedal v intervjuju, takole pravi. Ne gre za problematizacijo pesnika ali zdravlice, ampak za spremembo himne na način, da bo vsej 30% prebivalcev v nasprotju svojimi pripričanji moralo petijo Bogu, sta dejali novinarki in minister odgovoru, 70. odstotkom je pa to všeč in zdaj ne smejo pri himni gre za konsens ne za voljeni rezultat sedanja je vključevala vse ljudi dokler je ni vaša stranka začela problematizirati in minister je odgovoril prvi predlog je podal Boris Pahor, ne SDS a veste koliko himn na svetu umenja Boga pa nima s tem nobenega problema ne drži imajo jih Predvsem pa so himne sprejeli v odalini preteklosti, naša je stara komaj 21 let, sprejeta je bila v času ločenosti države in crkve, sta dejali novinarki. In minister je odgovoril, tisti, ki verjame v Boga, mu to nekaj pomeni, tisti, ki ne, pa mu je tako, kot bi pel osnegulčici. In sta rekli novinarki, ne drži, ateisti ne želimo peti nobenemu Bogu, Verniki drugih verov pa ne katoliškemu. In je minister odgovoril, muslimani vam bodo povedali, da verujejo v istega Boga kot mi. Konec citata. Minister je zašel v cel niz nepotrebnih logičnih zmod. Najprej nas v argument iz številčnosti, argumentum od numerum, češ Boga v himni preprosto ravimo, ker je takšna volja večine. Potem uvede argument iz prakse drugih, oziroma tudi ti, tu kvokve. Če imajo tudi drugi boga v himni, zakaj ga ne bi ustavili še mi? Na kar sledi še poslastica v obliki teze o sniguljici, sicer najbolj zanimiva, celo groteskna. Na kazneni argumentaciji bom rekel sklicevanje na neškodljivost, želi nam prodati rešitev, ki je da do cela ne boleča za nevernika in prijazna za vernike, namreč umemba Boga v himni, bo poslušanju ali petju vernika razveselila, za nevernike pa ne bo škodljiva, saj vendar Bog za njih nekaj tako neresničnega kot snegulčica. Pravljice pa imamo radi vsi, kaj ne. Teza o neškodljivosti, ki jo je minister karikaturno ilustriral, je v resnici bizarna, če upoštevamo ne le ustavno zapovedano ločenost crkve od države, ampak tudi iz vidika ideoloških razmerij v družbi. Postavlja se on ustavno pravnega in družbeno-ideološkega konteksta. Pravzaprav je njena vloga vredno prav tem, da nekaj, kar ni spremljivo z omenjenih vidikov, predstavi za človeško benigno in prijazno, kot kraj z estetskem spremljanju, izvajanju in poslušanju himne. Ne pozabimo, da jo, paradoksih paradoksov, izreka minister, ki je svojo lastno definicijo ideologije razširil do neprepoznavne meje, ko je dejal, da je sleherna sprememba v državi ideološka. In absurdnosti njegovega dojemanja pojma ideologije sem že pisal. Ampak, če vzamemo priznanje za res, je ideološka tudi sprememba himne za dodajanjem omembe Boga in minister se potem takem zaveda narave svojega ravnanja. Da bi lažje verificirali, koliko je vredna ministrova domislica v Snegulčici v državi dveh milijonov palčkov, ki bodo ponosno poslušali himno, eni bodo ob njej lahko ponovem vizualizirali Boga, spet drugi Snegulčico ali kaj ponovnega, si moramo zamisliti le, kakšen dodan primer situacije, v katerem uporabimo isto argumentacijo. Da nimo, da bi ta oblast uvajala vezen veru v šole za vse učence, novinarki pa bi ministra spraševali potem. Potem bi analog na zgornji odgovor, kaj pa mutatis mutandis, lahko čudovito opisal men da neposiljeno in ne situacijo v očilnici. Izvajene veruka za verne in neverne bi lahko razložil takole. Tisti, ki verjame v Boga, mu to nekaj pomeni, Tisti, ki ne, pa mu je to tako, kot bi poslušal o snegulčici. Se pravi, ta situacija bi bila nekaj, s čimer bi lahko pisali tudi uvedbo vedbo verovka v šole. Ker sta so situaciji sorodni, zato reverzibilni, bo v primeru, ko se strinjamo sprvo, moralo dobro zveniti pojasnilo snegulčici tudi v drugi. A ne zveni. Reči, da je veruk v šoli neškodljiv za tiste otroke, ki ne verjame v Boga, da je zanje to še ena neškodljiva, fantastična zgodba, sveda bo leha za močno prozornim zanikanjem ideološke poteze v dejanju vedbe Boga v himno, ki je kot takšna še kako nevarna in nedopustna. Come with me through the pants, In the morning sun The birds are singing In the pines In the morning sun Come stand with me my darling one among the trembling pines we feel his presence all around fire in the sky you can't hold me. I'm too sleep I do no sleep I get long. You can touch me if you want. To. I got posed just my butt line circle on the sunlight, shine like diamonds on the darkness. I'm smiling, only things sweet beguiling Future he don't, try find me Skin I've through, dies behind me a drop a man Referring back to your earlier comment about uh, escaping from or doing away with capitalism, I was wondering what scheme, workable scheme you would put in its place? Me? Or uh, well, others? what I would... <laughs> <Yeah>. <laughs> what, well, what would you, know, you I... suggest to others who might be in a position yeah. to set it up and get it going? Well, I mean, I, I think that uh, what used to be called centuries ago wage slavery is intolerable. I mean, I don't think people ought to be forced to rent themselves in order to survive. I think that the economic institutions ought to be run democratically, by their participants, by the communities in which they exist and so on. And uh, I think basically through various kinds of free association. Preopstani could have preached a razor conceptual as a sense of bo učenic merry to saw medijskem pomoč britanskemu filmarju in teoretiku Petru Watkinsu. Peter Watkins je samo svoj angleški filmski teoretik, aktivist, režiser in scenarist, ki verjame, da pozna razloge za številne paradokse, kot jih lahko s teoretično analizo ali breznije, danes prepoznavamo v sodobnih medijih. O tem v sklopu kritike sodobne medijske kulture spregovori kot o medijski krizi. V svetu filma se je oveljavil leta 1965 z igranim dokumentarnim filmom The Wargame, za katerega prejel tudi Oskarja. Znanje je nabiral na Cambridgeu in na Royal Academy of Dramatic Art, kasneje pa je amaterski dokumentarist in bil za svoje kratke filme, kot recimo Diary of Unknown Soldier iz leta 1959 in Forgotten Faces iz 1961 deležen nekaj dobrih kritik. Že v teh filmih je nakazal izziv, ki ga s svojim delom postavljal s talijenem filmskemu filmskem modelu in filmskim normam. S časom ga najel BBC in s filmom "Kuloden iz leta 1964 Je postal enega pomembnejših menikov britanske filmske in televizijske zgodovine. V filmu je spostavil inovativen koncept dokodrame, ki kombinira igrano dramo, ki jo izvajo na turški, in dokumentaristično reportažno tehniko. Moderna televizijska ekipa popolnoma anachronistično sledi pripravam na znamenito bitko iz leta 1746. S pomočjo tehničnih prijemov, kot so montaža, bližnji kadri in ročna kamera. Watkins dekonstruira tako zgodovinski mit omenjene bitke, kot kinematične konvencije tradicionalnih kostumskih dram. Koloden so mediji proslavili in Watkins je podoben način dela ohranil tudi pri svojem drugem filmu za BBC The War Game. V je očinek nuklearnega napada na veliko Britanijo prikazan v stilu, ki ga sam pogosto imenoval You Are There, Tam Ste. Realističen prikaz katastrofe se meša z intervjuji z igravci, ki igrajo preživele in funkcionariji, katerih racionalizacija dogodka se zdi precej vtojena realnosti. BBC se je zaradi kontroverznosti posnetega materiala zaradi znemerljive sebine in njene neprekrite protivojne nastrojenosti, odločil, da filma ne prikaže. Slednico ga prikazali šele leta od 1985. Filmu pa bilo kljub temu omogočeno delno kinematografsko predvajanje na kar je še isto leto med drugim prejel posebno nagrado na festivalu v Benetkah in leto kasneje še Oscarja za najboljši dokumentarni film. Leta 1967 je Watkins režiral svoj edini celovečerni film v Veliki Britaniji, Privilege, ki ga je deloma financirala ameriška produkcijska firma Universal. Ponovno je uporabil tehniko televizijske reportaže, da bi prikazal futuristično zgodbo o najsniškem idolu, ki ga za svoje namene, konformiranje mladine, zlorabi oblast. Film je živel tako kritičen, kot finančni polom. Watkins je zaradi tega zapustil Britanijo. Svoje delo je levo v Skandinaviji, Združenih državah Amerike, Franciji in nazadne v Litvi. V svojem odnosu do filma, kot pravi sam, veliko dolguje Bertolo Brehtu in italijanskemu neorealizmu, ter določenim specifičnim filmskim zgledom, kot je recimo film 400 udarcev iz leta 1959 François Trufoa. Eden ključnih ciljev na začetku Watkinsove kariere je bil, da izumetničenost Hollywooda zamenja in nadomesti s pravimi, resničnimi ljudmi. Specifičnim filmskim stilom je publiki želel prikazati drugačno perspektivo zgodovine in sveta. citiramo. Vloga filma v naših življenjih je nekakšen super sistem, ki se vpleta v vse vidne družbene procese in jih preoblikuje. To je z današnje perspektive posebej lepo vidno v času hladne vojne in jedrske ter oboroževalne tekme. Konec citata. Ena od Watkinsovih skrbi je tako najti načine, kako publiki pomagati obežati pred temi sistemi, kako se distancirati od mito o objektivnosti, resničnosti in resnici, in kako si pri tem lahko sami pomagamo pri iskanju informacij. Ko uporablja reportažne prakse za prikaz bitke iz 18. stoletja, tako upa, da bo sodobnemu gledalcu to razkrilo principe po katerih je delovalo, recimo poročanje iz Vietnama, da bi ta anachronizem sprevrnil autoriteto žanra, ki ga uporablja. The War Game je o tem film, v katerem zato namerno meša različne, celo nasprotne kinematografske forme. Punishment Park iz leta 1971 je poskus vnašanja nekaj teh, teh tehnik v sodobne življenjske prakse in je poskus uporabe alegorije in s tem distance do njene resničnosti. Edvard Munch iz leta 1974, ki ga je na norveškem, k prezentaciji dodaja močno osebno noto in montažno metodo biografskega filma. V sredi 70-ih je Watkins pričel dojemati problematično strukturo tako imenovane monoforme. Naslednji projekt, The Journey, film o svetovnem miro, ki je nastajal med leti 1983 in 1986, The Free Thinker nastal med leti 1992 in 1994 in La Comune iz leta 1999, so tako poskus pobega pred to formulo. Pri tem ga vodi želja po neposrednem in poglobljenem sodelovanju z akterji pri ekspresivni uporabi medija, da bi na ta način raziskal zgodovino, preteklost, sedanjost in prihodnost. Zanima ga, kako prodreti ven iz utesnjajočih in hierarhičnih okvirjev uveljavljenega filmskega formata. Morda sta najbolj ilustrativna primera razsežnosti njegovega filmskega aktivizma, seveda vsak na svoj način, prav filma The Punishment Park iz leta 1971 in La Commune iz leta 1999. Punishment Park, kazanski park iz leta 1971, je verjetno najbolj znani Watkinson film. Gre za fiktivni dokumentarni film o evropski televizijski ekipi, ki snema reportažo o posebnih metodah predzgoja v ameriškem pravosodnem sistemu. Dogajanje je postavljen na začetek 70-ih, ko so na višku protesti proti vietnamski vojni in konzervativni politiki predsednika Richarda Nixona. Predsednik se pod pritiskom protestov odloči razglasiti poseben varnostni zakon, ki daje zvršno moč federalnim avtoritetam, da same presojajo ogrožnja za nacionalno varnost. Člani raznih aktivističnih gibanj, v glavnem študenti, so na podlagi tega zakona aretirani in soočeni s hitrimi sodišči. Zaradi prenapoljenih zaporov je obtoženim dana možnost, da izbirajo med zaporom ali tridnevnim maršem skozi Punishment Park. V teh treh dneh se morajo na vročem kalifornijskem puščavskem soncu znajti brez hrane in vode, medtem ko jih, kot del svojega treninga, preganja tudi nacionalna garda. Ko obtoženi dosežejo ameriško zastavo, skrito nekje v puščavi, so osvobojeni. Če jim ne uspe, bodo svojo kazen odsedeli v zaporu. Punishment Park je posnet gerilsko in z mnogo improvizacije, da bi dogajanje izgledalo kar se daresnično. Skoraj vsi nastopajoči v filmu so neprofesionalni igralci in so bili za film izbrani na podlagi svojih življanskih in političnih prepričan, s čemer film še dodatno ustvarja vzdušje realizma. Če tudi je film sam po sebi fiktiven, pa v njem ne manjka različnih reprezentacij dejanskih dogodkov tistega časa. En od osnovnih namenov filma je bil, da pri gledalcu izove močan emocionalni in intelektualni odziv. Kot je Watkins pravilno domneval, je film dejansko sprožil zelo burne reakcije, ki so med gledalci pogosto vodile do podobnih konfrontacij, kot jih lahko spremljamo na filmu. La Komun pariška komuna iz leta 1999 je narejen v sootrovstvu in spontane improvizaciji ekipe, katere del so aktivistke in aktivisti družbenih gibanj. V filmu uporabi medijsko reprezentacijo resničnih dogodkov in jo postavi nasproti igralcem, igravcem, autentičnim naturčkom, ki pripovedujejo, razlagajo, dopovedujejo, spodbijajo, dodajajo, sugerirajo, usmerjajo komuno in tako dalje. Tako kot skozi svoj celoten opus tudi v tem filmu opominja, da je moc v resnici oprizoriti le kot dialektično igro, prisvajanje in kratno oddaljevanje, ironijo in radikalno kritiko njenih lasnih predpostavk. Umankanje lastne organizacijske oblike, ki bi gibanje omogočila, da se v samo predstavlja, je predvsem posledica zavesne težnje gibanja k nestrukturiranim oblikam delovanja. Potreba po nestrukturiranosti je naravna reakcija na prestrukturirano družbo. Ameriška feministična aktivistka Joe Freeman je pri preočovanju feminističnih gibanj ugotovila, da so nestrukturirane skupine lahko zelo uspešne, dokler so namenjene temu, da pripravijo ljudi do pogovora o njihovih življenjih, o tem, kaj je za pomembno, kaj najbolj pogrešajo in kaj bi radi počeli kako bi radi sodelovali pri kolektivnih prizadevanjih in v čem si najbolj želijo biti prepoznani. V konkretnih akcijah pa nestrukturirane skupine niso tako uspešne, ker akcije zahtevajo organizacijo, enotna pravila in omejevanje različnosti. Če ni šefov in ima ugibanjo vsakdo enako besedo, potem ne more biti organizacije. To je kot v klub des Proletares v Vodkinsovi La komun, ko nek klik pravi, citiramo, vsi debatirajo, nišče oboga. konec citata. Watkinsa, ki preizkuje osodo pariške komune skozi neposredno sporočanje samih akterjev dogodkov, zanima ravno to nasprotje med nujnostjo ali galitarne revolucije na eni strani in nepremostljivimi težavami njenega vzdrževanja v velikih skupnostih na drugi. Nasprotje med demokracijo kot urodjem vladanja ljudi in prisilo potrebno za kolektivno delovanje masovnih družb se zdi Na naši strani www.zafini.net si lahko v Watkinsom med drugim preberete dva obširna prispevka. Upor Petra Watkinsa je naslov prispevka, iz katerega ste odlomek kar poslušali, in govori o njem in njegovi karieri. Zapiski o medijski krizi pa je prevod njegovega besedila, v katerem razlaga svojo trenutno perspektivo medijev. I wonder Zdejevanje oddaje bomo prisluhnili skrašenemu odlonku predstavitve režiserja Petra Watkinsa, kot ga vidi belgrajski aktivist Aleksa Goljanin. Posnetek je nastal z sklopu festivala Copperground leta 2007. Z Aleksa Goljaninom se pogovarja Marko Brecel. Celoti je posnetek dosegljiv na strani dodogovor.org in v arhivu predavan na naši strani Pikanet. tih britanskih dokumentarista obično se tako predstavlja iako je, je njegov postupak vrlo jedinstveni zapravo nije dokumentar nego pseudo dokumentaran i uh, on je na taj, na, na taj način se izdvojio već u, i, i bio prepoznat već u svom prvom filmu Kaloden ja mislim iz 1964. godine ili 1965. pet uh, je ko, koji predstavlja zapravo istorijsku rekonstrukciju Jedne epizode iz istorije Velike Britanije o pobuni u Škotskoj in njenom slamanju od strane Britanske britanske imperije in konkurenskih škotskih klanov. Tu je on prvi put izložio taj svoj postupak. Vi vidite potpuno kostimirane ljude, jednu onako prilično grubu skoro amatersku rekonstrukciju scenografije in kostimografije tog vremena. I zatim vidite reportere koji im prilaze i jih pitajo za njihove razmišljenja, stavove, uh, u maniru filmskih novosti, recimo. Uh, međutim, prvi pravi prodor je napravio sa svojim sledećim filmom, Wargame. Taj film je već bio pravi šok uh, in bio je praćen malo većim skandalom. Naime, BBC je naručio uh, od, od mladog Watkinsa da napravi... Uh, film u kojem će edukovati britansku javnost o, o mogućem toku i posljedicama opšteg nuklearnog rata, kako bi se to odrazilo u Britaniji. O, od Watkinsa se otprilike očekivalo, isto što i od autora svih filmskih novosti, znači da isporuči jednu osnovi patriotsku priču. O, međutim, Watkins je zaista sledio taj manir, ali je predstavio mnogo izvestni scenarija znači pa kao na zemlji razaranje i patnje, od kojih vas ono, kako gledate, prosto hvata panika. Ali najvažnije je bilo to, što je predstavio uh, uh, uh, ponašanje britanskih vlasti, kako bi moglo biti u, u toj situaciji, uh, koja je koja na, na najbrutalniji mogući način pokušava da dokaže da je sve još uvijek u redu, da je sve pod kontrolom. Taj film je, naravno, BBC je naravno odbio da prikaže taj film, Međutim, on je krenuo u cirkulaciju i godinu dana kasnije, 66. godine, je čak dobio Oscara za najbolji dokumentarni film, iako uopšte nije bio dokumentarn, znači samo je koristio taj jezik, tu formu. I to je pripravljeno bio sam početak Watkinsovog grada On je kasnije, on je posle tog filma bio proglašen za Orsona Velsa, za novog Orsona Velsa, britanskog filma. Dobio je najbolje moguće kritike. Sva vrata so mu bila otvorena, ako ne, baš u Britaniji, onda u Americi sigurno Međutim, odbio je da ide tim putem i nastavio da se bavi izrazito političkim filmom. Napravio je još nekoliko interesantnih filmova, ali sledeći pravi udrac je bio usledio ali ili 71. godine sa filmom Punishment Park, koji je na sličan način uzdrmao američki establishment. Opet se radi o pseudodokumentarnom postupku, o jednoj situaciji kako da kažem pomerani samo malo ovako napred u, u, u budućnost u kojoj, se, u kojoj je prikazao na koji način na koji se način američka vlast obračunala sa svojom opozicijom posebno sa onom radikalnom i otprilike to je bilo neki to je bilo posle toga Watkins je na se je preselio u Švedsku. Tu je napravio film o Edvardu Munku. Ja ne znam da li se taj film prikazivao ovde tamo u Srbije, nekde 80-ih bio prikazan kao neka mini serija na državnoj televiziji. Uradio međuvremenu još nekoliko interesantnih projekata, a 1999. godine je snimio i Parijsko komunu koja je sigurno vrhunac svega što je do sada uradio. Parijska komuna je vjerovatno najbolji vodkinsov film, utoliko što je tu zaista do perfekcije doveo uh, taj svoj rediteljski postupak. Uh, film je zaista jedinstven, jer uh, s jedne strane to je vrlo precizna, vrlo detaljna i vrlo obimna rekonstrukcija uh, događaja iz 1871. godine. Znači, film se bavi, uh, film onaj period koji počinje Francusko-Pruskim ratom, Zatim se nastavila sa proglašenjem Parijske komune, dva meseca njenog života i završava se sa krvavom nedeljom, znači sa onih nedelje dana kada je ovaj, eh, royalistička vojska ušla u Pariz i izvršila taj strahoviti masakr između 20 i 30.000 komunara, civila, žena, dece. Ovaj, to je... U tom pogledu film je zaista izuzetan i, i, i njegova edukativna vrednost je ogromna. Znači, ja nisam vidio da, da je u nekom filmu, da je jedna istorijska epizoda tako bitna, tako važna, tako dobro obrađena. S druge strane, ali isto vremeno, ljudi koji učestvuju u filmu, namjerno kažem učestvuju, jer tu zapravo niko ništa ne glumi. U ekipi od 200 ljudi vi imate dva glumca i ostalo su aktivisti, obični ljudi, parižani, izbjeglice. Uh, oni, uh, onako neosetno, svaki čas napuštaju taj plan istorijske rekonstrukcije i počinju da pričaju o, o svojim životima, o stanju u Francuskoj 99. godine. Uh, taj prelaz se odvija potpuno neosetno, to je prosto igra koju je ta ekipa zajedno sa Vodkinsom razvila tokom, tokom pravljenja uh, tog filma i to je druga važna stvar koju uh, film predstavlja, Jer tu ćete praktično, jer kako da kažem, taj film zapravo taj film nas zapravo podsjeća na možda najvažniju političku instituciju koju smo zapostavili, a to je neposredan dialog između ljudi. Sve ostalo je politika. S jedne strane je politika, s druge strane smo mi i umesto da pričamo između sebe i da ne dozvolimo nikom drugom da priča umesto nas i o naših životima, mi tu uh, Mi tu inicijativu stalno prepuštamo nekom drugom. Film to izuzetno snažno firmiše i to je meni bilo naj, najdragocenije u cijeloj priči. Uh, pored toga, uh, taj aspekt filma je bitan u toliko što vam, vas prosto uh, postiče da razmišljate o čitavom nizu pitanja koje bi takav jedan dialog neposredni između ljudi mogao da otvori. Praktično imate katalog uh, skoro svih pitanja in dilema koje muče one koji dan danas pokušavaju da nađe neki odgovor na, na kapitalizam in na sve probleme koje on poloči za sobom. Uh, Peter Watkins je par godina posle uh, samog filma Parijsko komuna uh, snimio praktično video poruka Watkins ovako stoji ispred kamere koju je sam namestio i priča o sebi, o svojim motivima, o svojim razlozima zbog kojih je snimio Parijsku komunu, o načinu rada, ali u isto vrijeme šalje jednu važnu poruku aktivistima kroz svoju kritiku medija koju on izlaže u ovom kratkom uvodu. To je otprilike poruka namijenjena svim onim aktivistima koji svoje delovanje suviše više oslanjenju na medije, posebno na sredstva masovne komunikacije kako se to kaže, a za koje Peter Watkins prilično opravdano tvrdi da nikako ne mogu biti sredstva komunikacije. Uh, vidjet ćete već kako vam to uh, obrazlaže. Nije to tako originalna teza, ali dobro je u svakom trenutku dobro podsjetiti se te priče, jer ja znam na osnovan svog iskustva da koliko mojih prijatelja, čak i drugih aktivista, um, zanemaruje prosto sve druge oblike komunikacije, susret, neposreden dijalog in koliko je ubeđeno da se protiv ovog sistema in njegove ideologije e, može boriti istim sredstvim ili da kažem istom e, u istim okvirima in sledeći istu logiku. On u, u filmu kritikuje ta sredstva masovne komunikacije i da on njihov, e, njihov izraz naziva monoforma. On po time podrazumeva prosto jednosmernu komunikaciju koja nam isporučuje određeni sadržaj, ali koji više teži jednom površnom efektu ili pukom izrazu, umjesto nam prenese bilo kakvu bitnu poruku i da nas navede na, na dialog. To je, prilike, ono zbog čega mi je taj uvod bio bitan, prosto, najzad bio mi je bitan zbog toga što sam toliko, bio toliko oduševljen filmom Pariska komuna da kad sam vidio da postoji neki uvod u, u Parizsku kumunu pokušal sem to da nabavim da vidim kako čovjek izgleda šta priča. Jednostavno, zaista je bilo, ovaj, bilo mi je drago kad se mi na to naišo. A man inside a room is shaking hands with other men This is how it happens I carefully laid plan Shake it, shake it, baby Shake your ass out in that street You're gonna make them scream someday, you're gonna make it big You love so deep so tender Your people and your life. You love them till they can't recall who they are again Work Get baby, work your way around that room, you're gonna make it big someday, you're gonna make a boom, but I am, but I am, but I am. Know that it won't last You're gonna taste the ground real soon You're gonna taste the grass A man inside a room is shaking hands with other men This is how it happens Our world under command Shake it, shake it, baby Shake your ass out in that stream You're gonna make us scream someday You're gonna make us weep You're gonna make us scream someday You're gonna make Ako malo, samo stanemo na, na, na, to, na tom zadnjem što si rekao. E, pričali smo prije o tome, pa sad ću ponovno povuči na, na, na svetlo. E, upotrebljavati isti jezik, isti način, isti filmski jezik. Dakle, sekvencije su guste, stalno te u U vuku, stalno te da, vuku vnutra, stalno te drže v tenziji, one so na jedan način konzumne, ona v optimalnom smislu, one upotrebljavaju uh, ljudi za promociju nekih sasvim drugih ideja, upotrebljavaju isti jezik in njegov film uh, je građen totalno drugačije in totalno je van to kako se reko, mono... Monoforme, da, to je, njegov, da, mono forme, to je da. njegov izraz. Pa da, on to u filmu onako vrlo slikovito prikazuje. V osnovi se misli na, kako vam kažem, na, na, na, moderni, na moderni, na modernu propagandnu formu, kao što je recimo bilo koja reklama ili MTV spot. Znači, to će vam svakako držati pažnju. Vi ćete tu čak, ako je autor dovoljno duhovito, lucidan naći nešto što će vam trenutno privuči pažnju, što će vas učiniti zahvalnim potrošačem tog sadržaja, ali kada se tak sekvenca prekine, svi znamo šta ostaje, ne ostaje praktično ništa, ostajemo udeljeni jedni od drugih, ostajemo bez ikakvog razloga posticaja da se okrenemo jedni drugima i da se bavimo pitanjima koja mi smatramo važnim uh, i da vidimo gdje to vodi. Znači, v prilike, druga, druga bitna stvar, znači, misli se Watkins, kako da kažem, navodi, on otvara to pitanje. Znači, moglo bi se pričati o tome gde vodi to pretirano oslanjanje na medije, posebno među onima koji sebe smatruju borcima protiv kapitalizma. Neki drugi autori su se takođe bavili tim pitanjem. Recimo, kada sem ponovo gledao ovaj uvoz za Parisku komunu, seti sem se Jerrya Mandira, koji je prišao svojim iskustvima je 60. godina. I kada kaže kako je cela kultura susretanja, e, neposrednog dijaloga, počela polako da, da zamire, kada su aktivisti e, pomislili da je sav vic u tome da, da budete prisutni u masovnim medijima. Znači, išlo se na efekat, na čistu propagandu, umesto na edukaciju, na, na, na taj neposredan dijalog, na, na vraćanje inicijative koji smo prepustili politici na taj kako je to debor govorio, izvršni dialog između jednakih. I onda ste imali stvari, recimo, da, kako nam kažem, e, recimo, savici je bi u tome da napravite neku ekstremnu akciju koja će, vas, koja će privući pažnju medija i to je trebalo da bude neki pojn u borbi protiv sistema. Svi drugi oblici delovanja su prosto počeli da, da zamiru. I, recimo, moja najveća frustracija kada pogledam ovako tamo gde ja želim, bi nešto pokušavam da radim i o tome, što se ljudi potpuno Uh, potpuno odvikli od dialoga koji nekud vodi, oni više ne da to ima bilo kakvu težinu, bilo kakav smisel, sve se svodi na propagandu i na na puki izraz i, i na efekt. Znači, meni je votkin slično znači je mnogo, jer je ponovo otvorio neka pitanja su, uh, koja su koja su poslednje godina, možda i decenija, bila potpuno zanemarani. Ja sam se setio jedne teze koji su lebahi i međunarodni štetočin Igor Vidmar širili preko medija, a to je da se poredak može menjati samo pomoću sredstva koje poredak, koje poredak upotrebljava. Dakle, nemoguće je bez tog oružja kojeg on upotrebljava za, za, za zadržanje i gra, građu svoje Svog gospodstva, bez, bez upotrebe toga oružja nije moguće. Šta misliš o toj, o toj tezi? Da, da, da. pa to je, to je ta famosa teza. Mi smo, kako da kažem, mi, ako vopšte hoćemo da se izrazimo in da nešto postignemo, mi svakako moramo koristiti nešto od onih sredstava koje su oko nas u toj sredini v kojoj smo generalno zatečeni. Znači, ja recimo izdenj knjige, pa samim tim koristim kompletnu tehnologijo, koja stoji i za objevivanje knjiga ili štampi knjige? Ali Lajbah je dobar primer za ovo što priča o za monoformu. Svi smo videli bar neki od onih njihovih filmića koji su radili poslednjih decenija in sad samo vsak samo od nas treba da se zamisli šta mu je ostalo posle toga. Ostao je efekt, ostao je snažan utisak, ali šta osim toga? Da li je stvar u tome da mi kroz život i kroz svet, prođemo se kupljići nekakve utiske ili da nešto uradimo, povodom svega toga. Meni Leibach nikada u životu nije naveo ni nešto. Znači, mogao sam da, da, da, da gledam to što oni radi, da budem impresioniran tehničkom izvedbom. Znači, mogao sam to na kao Milka Babović, da dižem tablice sa ocenama 8, 10, še tako, nešto. Ali, ništa drugo. O, znači, to je otprilike to. Znači e, monoforma Ne, ne bih doduše insistirao toliko na tom vodkim izrazu, ali reči o odnosu isporučilac, primalac. Neki drugi teoretičari kao Gide Bor utvrdili tvrdili da je to zapravo osnova celokupnog ovog poradka. Neko nama nešto isporučuje, mi to primamo i to je kraj priče. Neko drugi određuje kojim ćemo pitanjima vopšte da se bavimo. Samim tim sugeriše prostor u kojem ćemo se ponašati, u kojem ćemo delavati I ja mislim da tu igro treba prekinuti, tako da mislim da nas Votkins navodi da razmišljamo u tom pravcu. On ne nudi neke eksplicitne odgovore, on nas podstiče da razmišljamo o tome, da pričamo o tome. za sudbina filma je išla u tom pravcu. Film je bio predugačak za normalnu distribuciju, traje skoro šest sati. Kada su producenti videli da je Votkins potrošio pare na film o šest sati, ali su da ga ubiju. <laughs> ili tako nešto, Je to prosto ne, ne ide ne funkcioniše. Međutim, desilo se jedno malo ili veliko čudo, naime ljudi koji su učestovali u upravljanju filma su osnovali udruženje Rebond koje se bavi distribucijom tog filma i organizovanjem javnih diskusija. Ja nisam do sada uspio da stupim u kontakt s njima ali mislim da to još uvek funkcioniše A i bez toga, to ono što smo mi pokušali tamo u Beogradu, znači mi smo prošlo jeseni taj film rezali na, na DVD-eve, organizovali akcije, distribucije, besplatno. Meni bi isto značilo da, ako se ovde neko zainteresuje, da, da se obrati ljudima iz MKSC-a, da uzme kopiju, skopira, da je pogleda. Možete insistirati da se film ponovno pusti ovdje. Čuo sem da su ga, se pričali sam i Arijana i Marko, da je on već ovdje bio opušten, ali da su samo Arijana, Marko isto, Istok ja mislim, izdržali do kraja. <laughs> ali nije stvarno tome, ne treba se time optrećivati, prosto postoji taj medij, Disket tu, na njemu su i ova dva filma koje sam spomenuo, Game i, i Punishment Park. Tako da je to prosto dostupno. Uh, isto tako, danas je na do dogovoru obavljena, mnogo potpunjena informacija o Peteru Watkinsu o još nekim pitanjima. Znači, dovoljno dodati na sajt do dogovora, naći ćete tamo jedan link za poruku koju sam ja napisao uh, tamo za... u Beogradu um, prošle jeseni, kada smo krenuli u, u tu akciju distribucije, tako da tu možete naći mnogo, mnogo više detalja. I proveriti te Watkinsove sajtove, odnosno Watkinsov sajt i sajt udruženja Rebond gde imate zaista obilje materijala i vodkinsovih tekstova o svi ovim pitanjima, kroz smo sad samo protačali. to the people and fellow comrade brothers and sisters my name is Sin Q and to my comrades I am known as Sin I hold the rank of General Field Marshal in the United Federated Forces of the Symbianese Liberation Army the SLA has arrested the subject for the crimes that her mother and father have by their actions committed against we the American people and the oppressed people of the world randolph a hurst is the corporate chairman of the fascist media empire of the alter right Hearst corporation which is one of the largest propaganda institutions of this present military dictatorship of the militarily armed corporate state that we now live under in this nation the primary goal of this empire is to serve and form the necessary propaganda and smoke screen to shield the American people from seeing the realities of the corporate dictatorship which Richard Nixon and Gerald Ford represent. In closing, I wish to say to Mr. Hearst and Mrs. Hearst, I am quite willing to carry out the execution of your daughter to save the life of starving men, women, and children of every race. And if, as you and others so naively believe, da we will lose let it be known that even in death we will win for the very ashes of this will mark our very toliko smo vam pripravili zadokratno priložnost pri ostvarjanju udaje lahko s svojimi prispevki sodelujete tudi vi Veci o tem kot tudi druge zanimive prispevke naše in nam sorodnih lahko preberete na Za vse dodatne informacije in komentarje ste kot vedno dobrodošli na naš mail naslov, afna zofijini S 1. augustom smo v našem prostoru, ki ga najdete v sklopu upravne zgradbe pekarne, odprli tudi uradne ure. Obiščete nas lahko vsak torek in četrtek, ob torkih od 10. do 13. ure, četrtkih pa od 10. do 16. ure. Vabljeni! V glasbeni podlagi smo skozi oddajo poslušali komad mladega španskega skladatelja in pianista Josea Travizoa z naslovom Esquizofrenia sobre un vas in Dibuando infinitos ciclos que, ki sta leta 2000 izšla na albumu Ensoyos sobre musica esporadica, ki ga podobno kot večino ostalih glasbenih podlag, ki jih slišite v naši oddaji, lahko prosto najdete in snamete na spletu. Hvala za vašo družbo in srečno do naslednjič.